es bonita y es bonita y la vedollaga por el suelo bonito como se riega y la vedollaga por el suelo lomo se riega Què Benvinguts a la verdolaga. Bon Toni, com anem? Molt bé. Hola, benvinguts al vostre programa ecologista i malroller de Ràdio Bronca. Al programa d'avui parlarem sobre sobrepesca, segona part, second round. Ens vam quedar material al programa anterior per falta de temps i acabarem amb, amb la transcripció del documental The End of the Line. I també de què parlarem, Toni? Farem unes pincellades sobre el problema de contaminació per plàstics als oceans, la radioactivitat de Fukushima a peixos del Pacífic i zones mortes per mancats d'oxigen per culpa de la contaminació d'origen humà. Molt bé, i per començar volíem fer unes fe de rates que vam tenir el programa anterior. El, la primera era sobre el punt que, bueno, vaig nomenar Pico oil mm -hmm. però és peak fish, bàsicament. I... I jo em vaig ficar a, de, a delirar, bàsicament, i li vaig intentar tombar lo que estava dient per terra, però ho hem buscat per la wiki i, bueno, en diferents blocs que hi ha gràfics de la FAO sobre l'extracció pesquera i sí, ja en un any hi ha un declivi de l'extracció de la quantitat de milions de tones que s'extreuen cada any. Vull? O sigui, hem passat el, el pic, el cim de producció d'explotació de, pesquera mundial. Molt bé. I un cop fetes aquestes fes de rates, doncs continuarem amb la transcripció on ens vam quedar, no? Molt bé, perfecte. Ah. Doncs... Val, eh, bàsicament, no? continua el documental plantejant-nos un seguit de preguntes com què és el que podem fer nosaltres per no arribar al final de la línia, the end of the line, eh, i... I, i molt, unes preguntes també que van sobre doncs, què sabem nosaltres sobre el peix que tenim al plat, si és l'espècie que de veritat és la que diuen que és a, a les botigues, com ha estat capturat, si de manera il·legal o il·legalment, som desconeixedors, coneixedors de tot això, o si ha estat capturat en aigües d'un país remot on els seus habitants voldrien haver preferit capturar-lo per si mateixos, no? I ens deixem mm -hmm. aquestes reflexions. I continua dient que el Charles Clover, que és el, el prota del, del documental bàsicament, al principi ha estat intentant esbrinar d'on provenen alguns peixos del dels restaurants més exclusius del món, no? I llavors... Restaurants de luxe. Sí. No? Llavors es posa en contacte amb un que es diu el restaurant Novu i he estat buscant info d'aquest restaurant i ho descriu com The World's Most Recognized Japanese Restaurant val? i és un, bueno, és un restaurant bastant bèstia, té 35... Bueno, és com una cadena de restaurants i té 35 restaurants repartits en tot el món i també he trobat com a info que Robert De Niro és cofundador d'aquest restaurant mm -hmm. Llavors, el Charles Clover aquest es posa en contacte amb aquest restaurant ja que tenen a la seva carta una espècie que es troba en perill d'extinció. Llavors hi ha una conversa en el que ell doncs, jutja i els hi diu que com gosen tenir una espècie en perill d'extinció a la seva carta. Total, que el restaurant acaba, la conclusió final és que li comenta que especificaran amb, una, amb un asterisc aquest fet a la carta. Ah, jo pensava que anaven dir que s'havia d'aprofitar a que s'acabi. Doncs, pues bé, bueno, no ho han dit, però l'asterisco seria més o menys el mateix, disfruta no? Disfruta-ho més, disfruta-ho més, que està a punt d'acabar-se. I tots poden continuar consumint. Llavors, doncs, el, el Charles diu, bueno, això és, és un insult. Si hi hagués a la carta altres espècies en perill d'extinció, no?, com si fos el tigre, el panda, orangotà, que són sempre dels mamífers que ens queden com més a prop... Em, i ens sentim més identificats, no? La gent no aniria al restaurant, hi hauria un escàndol, tots protestaríem però en canvi passa exactament el mateix amb un peix i ningú fa res per evitar-ho. Em... És com que els peixos no ens són tan simpàtics, no? En general. De tota manera, la simpatia que ens fan els mamífers deixa l'estar, no? Vull dir... Què podria ser més, vols dir? Sí, sí, que tampoc és molta. Bueno, sí. És relatiu, sí. Llavors diu que un, bueno, surt un investigador, que és el Boris Worm, i llavors surt i diu que quan li pregunten si ell és pessimista o optimista davant de d'aquesta problemàtica, ell contesta que és el primer, és optimista, per dos motius, bàsicament. Diu que el primer és que avui en dia es disposa de molta més informació sobre el que està passant, que no pas fa 15 anys, llavors diu que en segon és que quan els canvis que s'estan donant passen a ser de coneixement públic la gent comença a ser conscient diu això ella. Eh? diu que ha passat amb la pol·lució, amb la capa d'ozó, amb el canvi climàtic que la gent ha acabat reaccionant llavors, jo aquí, des del meu punt de vista m'agradaria fer un, bueno, una crítica en, aquest, en aquesta part, no? perquè jo, de, des del meu punt de vista és objectiu, jo no veig que la gent ha acabat, hagi acabat reaccionant tant, tot i sabent el coneixement de que hi ha un canvi climà climàtic que està passant i s'està donant i que tots ara som molt conscients i estem actuant de la manera idònia per aturar aquest canvi climàtic. Mm. No, jo crec que està sent molt optimista i que... I que, aviam com, com ho diria jo, que és com, com l'última etapa del procés de desenvolupament, no? Primer, hi ha un creixement dels classes mitjanes del consum, no? I quan el consum ja és al màxim que es pot arribar en aquell país, llavors eh, hi ha el capitalisme verd o de, de la conscienciació parcial de que això, aquesta espècie està en país d'extinció i anem a pagar les bombilles i no sé, no sé què, no sé quantos, no? però és com una conscienciació, no? com, un, com un col·lofoc cultural després del, del, del, del creixement de la classe mitjana de la producció, no? Vull dir, la Xina i l'Inde arribaran d'aquí a 20 o 30 anys, a lo millor a, a això, quan, quan tinc una classe mitjana, no? Sí, és, és una reacció, però que no és una reacció com... com que solucioni el problema. Ni molt és, esparge, és, és, és, la, és molt esparge, sí, és molt superficial. I molt consciència de cadascú, no? Llavors, després, eh, com a exemples de bones pràctiques amb la, amb la pesca, eh, posa l'exemple d'Alaska no? Que l'Asca es troba en la primera línia de batalla per la conservació dels peixos, ja que fa complir estrictament una limitació de pesca. Llavors, què és el que mm -hmm. fan? Impedeixen que entrin nous bucs eh, i que s'utilitzin mecanismes, bueno, i utilitzen mecanismes perquè aquests marxen i perquè aquests marxin, aquests nous books. Fa el que pot perquè la flota sigui proporcionant els recursos, controlen quan es pesca i actuen amb conseqüència. val Però també és que diu que eh, aquesta gestió tampoc és perfecta. Això és el que Home, diu. Ja molt l'atenció que el govern de l'Asca d'Estats Units, que és tan productivista i, bueno, que és... és, és el el país més fora del capitalisme aconsegueixi fer, fer això, no? una restricció de la... Sí, és bastant soprenent sí, i boner. Llavors... Ells les polítiques pesqueres bueno, es determinen segons les dades científiques i els límits de captura, bueno, això és un aclariment, es fixen pel sota del que les poblacions de peixos poden suportar, que això ho havíem vist. No? Llavors diu uh -huh. que l'índex d'explotació d'estocs de peixos a Alaska és del 10%, mentre que al Mar del Nord, aquí a Europa, és del 50%. I també nombra, no que un dels mètodes que té Alaska per controlar les captures és mm, concedir només un temps limitat perquè els pesquers puguin assolir les seves quotes. És a dir, fan com un, dos, tres i ja. I tenen un temps limitat per poder capturar eh, el que puguin en un temps determinat. Això és el que jo entes Per assolir... Ah, no. El que puguin, no. Per assolir les seves quotes, perdó. O sigui, per assolir la seva quota només pot utilitzar un temps determinat. La idea és que si no has assolit la quota en el temps que t'han donat, doncs pues t'aguantes. I a potser a, a la resta del món tu tens tots els dies que facin falta per arribar a la sí. pota? Jo uh -huh. Sí, jo he això. Sí, bé. I, segons les Nacions Unides, no també viu les úniques lleis que són les que tenim, el mar ens pertany als ciutadans, no als pescadors, ni a la indústria en general, ni a les patroleres. Llavors, la, la pregunta, reflexió que fa és per què no reclamem que ens el tornin? Val. Llavors, doncs això ho enllaça molt amb el poder que nosaltres tenim com a consumidors, no? que tenim poder per contribuir a un canvi positiu pel mar, exigint saber d'on prové el peix que comprem, com es va capturar, si és una espècie en perill d'extinció o no, etc. I també ens fa saber que hi ha una indústria de la pesca que intenta fer millor les coses, però que no reben tan recolzament com deuria, perquè la gent no sap diferenciar entre el que fan ells amb el que fa la gent que saqueja desenfrenadament els mars. Llavors... Fer... Puc fer un incís petit? Sí. Va, el que estàs dient aquí de... De, que de com a consumidors i tal i qual. Bé, hi ha gràfiques de la FAO que està descendint la quantitat de peix que s'esteu del mar cada any, des de no sé quin any, i per tant, i com està augmentant la població, està descendint la quantitat de peixos de quilos de peixos per, disponibles per càpita. Llavors, una, una, jo crec que unes polítiques, són uns comportaments únicament de eh, no em venguis peix, aquest perquè s'està extingint, venjaré sols de l'altre, etc. o eh, jo que portarà, portaria un encariment d'algunes espècies i prohibició d'algunes altres i... perquè seria injust al capdavall fins i tot en el cas de que, de que disminuïs el consum molt seria injust perquè seria monetari vull dir, la restricció seria monetària hi, ha, hi haurà encariment dels que es consumissin més d'una manera més, més exagerada que ara jo crec que el que s'ha de fer és renunciar a la, a la quantitat de proteïna animal que mengem perquè, perquè si no, el que passa és el de sempre, no? que, que, que els pobres no podran, no podran menjar peix mm. crec jo Sí, jo també ho penso Home, um, sí, és clar Crec que és, molt és un abordament del problema massa superficial el que diu el documental, si no parla d'una restricció del consum global i per a que sigui justa, doncs, hauria de començar per la gent que mengem més, no? Els europeus, els americans, els nord-americans i els japonesos. Sí, no només, o sí, sí, el que dius. El fet de menjar el, pe el peix eh, sostenible tindria unes conseqüències, no? Que... que estava el peix sostenible, no? Que ser un peix sostenible Pesca petita, en xarxes petites o en... Però no, que ha d'anar recolzat d'una disminució del consum. Sí, això està bé, sí, això està bé però clar, si no hi ha una disminució consum sí. per a tots, doncs pues, sí. menjarà el peix sostenible i qui puga pagar-lo. Que això en ja documental està. no ho nombra, justament. No. Sí. Llavors, ella el que t'explica doncs, és doncs, que hi ha guies de, de, de, consum, de consum responsable que indica quins peixos es poden menjar sense problemes, mm -hmm. etiquetes no, que certifiquen sostenibilitat, com la MSC, Marine Stewardship Council, i sí, que és una organització internacional sense tenim de lucre, que el que fa és... Monitoritza no, els peses que estan per la gestició i els que no. O sigui, en veritat, és, és pesca, o sigui, dona un certificat de pesca sostenible. Val? Això és el que, el que jo he vist. Uh -huh. I després... També el que bueno, he trobat, això jo ho he buscat pel meu compte, és que les empreses dedicades a la pesca i al marisc busquen voluntàriament aquesta certificació. Val? Llavors, que és, bueno, és la norma MSC, no? i aquestes normes compleixen les directrius internacionals de millores pràctiques per la certificació de l'equatiquetat. O sigui, és com que han de complir unes normes per a ells tenir aquest certificat. D'acord? Uh -huh. I aquestes normes es es, fan, desem, es van desenvolupar mitjançant consultes amb una indústria pesquera, uns científics, conservacionistes, experts i pes interessades. Bé, o sigui, és com si fos una mica eh, unes lleis bàsiques de pesca sostenible si ho compreixes. Tens el certificat i tens el suport d'MSC i si no, doncs no entres a, dintre d'aquesta llista i tal. Llavors també... Eh, Diu que, bueno, que les coses van canviant, és una mica així esperançador, a poc a poc, gràcies a la pressió creixent, que s'està donant, no? I qual, que Walmart, que és una, és una cadena de supermercats més grans de Nord-Amèrica, bueno, ja ho posa com que ja ven pe només peix certificat MSC, no? I ara... Bueno, menys d'una pedra, no? Podríem dir, o què? El què? Menys d'una pedra... Hmm. I clar, i ara doncs també entra a parlar del tema de l'aquicultura, però què et sembla si posem el primer xut? Sí, fem, fem un xut. Primer xut, endavant. Con cada espècie que desaparece, alguns de aquellos servicios se reducen. Hay menos alimento. La qualitat de l'aigua és cada vez inferior y la estabilidad del sistema empeora. Lo que más me chocó fue que la capacidad del sistema de absorber los impactos y los desastres, de enfrentarse al cambio climático, de afrontar la sobrepesca estaba disminuyendo. Podría ser un cambio sin vuelta atrás. Según los datos recogidos por las Naciones Unidas, el número de especies de peces cuyas poblaciones experimentan un colapso aumenta año tras año. Werm y otros científicos han pronosticado que, si las tendencias actuales siguen, los stocks de peces de los que ahora nos alimentamos desaparecerán antes de mitad de siglo. Notamos que las curvas se estaban separando, las curvas de alta y baja diversidad, pero ambas estaban cayendo. Descubrimos que una tercera parte de todos los peces e invertebrados marinos que comemos eh, se encontraban hacia el año 2003 al borde de lo que llamamos estado de colapso. En los últimos 50 años hubo una clara tendencia en la que, año tras año, cada vez más de esas especies entraban en esa categoría de colapso. Empezaron estando muy arriba y fueron cayendo y cayendo cada vez más. Y al mirar estas curvas piensas, ¿cuándo van a llegar a cero? ¿Cuándo van a llegar al punto en el que las pesquerías a las que estamos acostumbrados ya no serán posibles? ...esas curvas bajan y tocan fondo en 2048 aproximadamente... ...no se trata de un panorama alarmista sino de una posibilidad real... ...no hay que ser un genio para darse cuenta de esto... ...si vamos agotando una especie tras otra como recurso finito que es... ...llegará un momento en el que nos quedaremos sin ella... ...si no cambiamos el modo que tenemos de tratar este recurso global... Wem bueno, y sus colegas fueron criticados por especificar una fecha concreta... Aunque ese no era su objetivo principal. Cualquier persona que hace una extrapolación lo hace siempre asumiendo que las cosas siguen igual que hasta la fecha. Y diría que si asumimos que las cosas seguirán como hasta ahora, esta predicción de que no tendremos peces en 50 años más o menos uh, sería correcta. Cuando la humanidad vea que hay una presión real sobre los recursos terrestres, cuando empecemos a tener graves problemas a causa del calentamiento global, cuando nuestra comida empiece a escasear, nos daremos cuenta de que hemos despilfarrado uno de los mayores recursos que jamás hemos tenido en el planeta, los peces. Esto es lo que significa. Acabem d'escoltar el primer xut, era un tros del documental que estem parlant, i surten alguns investigadors sobre temes científics, com el Dr Boris Worm, que és un professor associat d'una universitat de Canadà, i el profe Steve Ballumbi, de la Universitat de Stanford, entre d'altres. I també hem escoltat una cançó de Linkin Park, que es diu What I've Done, i, uh -huh. bueno, bàsicament és un arrepentiment del que s'ha fet i, bueno, us recomano molt que mireu el, el videoclip perquè tracta tant el tema, bueno, es relaciona molt amb el tema de canvi climàtic, escalfament global, esgel dels pols, de però també temes de nazisme, racisme, pobresa, terrorisme crítica en general al món occidental, molt interessant What if don't... El Madé Cantar Clar, El Madé Cantar, -o. Molt bé, doncs continuem amb el documental interminable, que ja mm -hmm. estem ja a punt d'acabar, de... ja ens queda molt poc. I ara el, bueno, el, que, ens, el que ens parla és de l'aquicultura, no? la tecnologia aplicada a la cria, no? reproducció cultiu de diferents espècies que viuen en aigua salada com dolça, tant poden ser animals o vegetals. No? Llavors, doncs, ens diu que molta gent pensa que és una resposta a la situació en la... crítica en què es troben els oceans. Però què passa? Aquesta pràctica captura peixos pel... per als que es crien en captivitat. Per, per alimentar-los, no? Sí. És a dir, que mata més animal dels que, que produeix. Diu que el 40% dels 100 milions de tones que es captura tots els anys es destina per a elaborar menjar per a altres peixos. Fantàstic. I no per a persones. I majoritàriament, per alguns rics d'una part del món, diu que pugui menjar gambes i salmó, bàsicament. Bon. És a dir, continua dient no, que quantes més gavies d'engròs de peixos i a Occident, menys disponibilitat n'hi ha de petits a altres zones del món. I el que s'acaba fent, en definitiva, és convertir peixos d'una espècie a una altra. No se'n s'aconsegueixen. No? Amb la pèrdua entròpica que hi ha sempre en aquestes coses. I per fer-se una idea, no? com a terme mig, 5 quilos d'anxoves que capturen serveixen per obtenir 1 quilo de salmó. La pèrdua del, del, de, bueno, de passar al següent grau no? depredador. Uh -huh. de predador. Llavors és, per què no ens mengem directament les, les anxoves? Ens fem aquesta pregunta. Ah, molt bé. I, bé, bueno, com a solucions al documental proposa crear una xarxa d'àrees marines protegides, val? I, bueno, les reserves marines bàsicament són àrees oceàniques en què la pesca comercial està prohibida completament, val? I que el fet de prohibir aquesta pesca comercial fa que, doncs, que hi hagin resultats sorprenents de però és complexa això. Sí. Sí. sí, sí. Els llocs on s'ha establert una àrea on no es pot pescar i s'ha vigilat i s'ha gestionat s'ha gestionat bé, sempre que es pas, que faci això, i on els habitants també estan convençuts de protegir-la, diu que han proporcionat meravellosos beneficis. Per exemple, diu que en àrees del Carib, el 1995 es va establir unes zones on no es podia pescar i que van anar passant els anys i es van observar que l'escull es, es repoblava i que els peixos cada cop eren més abundants. Fins que es va arribar a quadriplicar la població inicial després de 7 anys de protecció. I sí que està, eh, està permès a la pesca, a títol personal, mm -hmm. val però que s'han de complir unes normes per poder-ho fer. Val? Llavors, també diu... Ens parla de que el millor càlcul disponible sobre quant costaria tenir una xarxa global d'àrees marines protegides que cobreixi entre el 20% i el 30% de la superfície dels oceans diu que això, això podria costar entre 12 i 14.000 milions de dòlars l'any. No? Costar? Sí, monetàriament. Per lo que es deixa d'explotar? O per la vigilància? Per la manteniment. Vale. I llavors també diu que en comparació amb les subvencions de pesca, diu que la quantitat, que les que s'estan donant actualment, la, la quantitat és més o menys equivalent. Diu mm -hmm. que les subvencions s'estima que són entre 15 a 30 mil milions l'any. I aquestes subvencions serveixen Pues, per fomentar la sobrepesca mentre que els altres milions que hem parlat abans que serien els de les xarxes de la xarxa marina servirien per solucionar el problema llavors diu que actualment hi ha unes 4.000 reserves marines al món que cobreixen entre totes elles només un 0,6% de l'oceà és a dir sí són petites no? sí, sí són totes molt, molt, en llocs molt complicats crits, molt, mm -hmm. molt poca superfície. És a dir, que en el 99,4% restant es pot pescar. Val? I bueno, que hi hagi una pressió perquè cada cop n'hi hagi més, perquè són molt poques i que no és una representació dels interessos dels ciutadans. Diu que tots voldríem doncs, tenir moltes més zones protegides, no? I a part, també les reserves marines per si soles no és una solució al col·lapse dels oceans, ja que els peixos migren, es mouen, viatgen d'àrees protegides cap a àrees que no ho són. Llavors, quan arribin en aquest punt és quan es dona la problemàtica per això, els han d'actuar de manera responsable, unànime, en totes aquestes zones, a l'hora de prendre decisions sobre els oceans. No? Llavors, per, com a segona solució, que abans hem parlat, no? de la responsabilitat com a consumidor, també parla el documental, uh -huh. que hem de canviar els nostres hàbits alimentaris i que la indústria pesquera ha de complir la llei. Eh, llavors diu... Que, bueno, el problema és que els polítics posin en pràctica tot això, ja que sempre es troben obstacles, com per exemple, ah, no, és que fer aquest canvi doncs, afectaria el sostén de moltes persones, etc. Però, clar, el que diu és que al final aquest sostent desapareixerà any rere any per no haver estat fent res al respecte pel por a, a perdre el sostén. No? És un peix que es un la cua. Tots tenim una responsabilitat... I que aquest problema, comparat amb altres problemes ambientals, és fàcil de resoldre. Ja se sap el que s'ha de fer i el que s'hauria de fer. No necessiten més dades per començar a actuar, sinó que s'ha de decidir a fer-ho i començar allà. Ja. Molt bé. Ta-ta. I aquí, doncs, s'ha acabat el domantal. El The End of the Line. The End of the Line. Bé, ara jo vull ficar una cançó perquè en el programa anterior vas dir que ficaria una cançó dedicatòria de a dos amics que van morir i em vaig trobar que no sabia quina triar. Com era un programa gravat igual que aquest, jo vas dir que la ficaria i va arribar el dia de portar el programa a, a penjar-lo per internet i no... no, sé, no... I això, això és el que va passar, que vas ficar el programa sense tirar la cançó. I bé, bueno, pues, més o menys ja l'he triat, crec que és una cançó que els hauria fet gràcia als dos i ja està. Així que fiquem la cançó. He la canción Salta la Luna del Grupo Lengua de Trapo que se pone como dedicatoria a los amigos y ahora haré algunas pinceladas sobre otros problemas marinos a parte de, del problema de la sobrepesca que nos ha explicado la Verda. llegiré trozos de un artículo de, de rebelión que es un medio de comunicación que no, que no utiliza publicidad y es diu, la, la radiación de Fukushima ha contaminado todo el Océano Pacífico y se pone cada vez peores del 23 de febrero de hoy y vas a extreure les perletes, por ejemplo, le Fukushima produce 300 toneladas de des desechos radioactivos en el Océano Pacífico cada día y eso será indefinido porque la zona de la fuita está terminada tan incandescent que no s'hi poden acostar ni els robots. Més perletes de Fukushima. Podria ser peor, el peor desastre ambiental en l'està de l'humanitat, és molt pitjor que Chernobyl, perquè eh, té relativament poca repercussió en la premsa quan, quan... Mm -hmm. perquè doncs, TEPCO, que es veu que és l'empresa que tenia la central nuclear al Japó o que té. Es filial de General Electric y General Electric tiene, según el, el periodista del artículo, un control considerable sobre numerosas corporaciones de noticias y políticos. Bé, hay, un estudio, hay un estudio muy interesante de una universidad holandesa, creo, que era de los, los, los superricachones y las megaempresas mundiales y cómo estaban colocadas unas dentro de, de otras. Esto está estudiado. Però a universitats hi havia, un, hi havia un pòster molt xulo d'això, de, de la xarxa de, de megaempreses globals i com estan unes dins d'altres. I, bueno, doncs General Electric, doncs pues, deu estar, no sé, en la Fox o, bueno, a saber, no?, o en, o en, en empreses de comunicació. Uala, doncs i com ho amaguen, eh?, és bèstia. Eh? Perquè... Sí, no, no se'n parla gaire, no?, no això no ja està, gens. ja va passar, va ser molt xungo i ja està. Doncs no, és que no han, no han tancat ni la fuita. ¡Ostras! Es grave esto, ¿eh? Sí, es grave. Vale, entonces ahora ya hablamos del, del dels pechos. Algunas partes de la costa occidental de América del Norte han estado sintiendo los efectos durante años, no mucho después de Fukushima. Los peces de Canadá comenzaron a sangrar por sus branquias, bocas y globos oculares. ¡Mare meva! Pero, ¡Ostras! Enfermedad entre cometes ignorada por el gobierno. Ha diezmado poblaciones de peces nativos, incluyendo el arenque del Pacífico Norte. Y científicos independents han detectado un aumento del 300% del nivel de radiación. Del 300%, muy triplicat. ¿Vale? El, el nivel de radiación natural, que ya no está natural por las probes atómicas del mar, pero bueno, ya un nivel de radiación natural, pues el, el, el natural per 3%. I la radiació està augmentant cada any. Per què? Doncs per lo que em dit abans, per lo que el periodista explica abans. La fuita de la central nuclear està tan calenta que els robots no s'hi poden acostar. No poden tancar-la, llavors continua alliberant. Aigua redactiva, no? Val. Llavors, jo, bueno, el que estic pensant és, clar, sempre segurament sempre continua deixant anar la mateixa radioactivitat més o menys la mateixa, no? Sí, millor d'aquí a cent anys baixa la quantitat que, no?, o en cinquanta, o en, en perú durant Clar. molt de temps serà, serà més o menys cada dia la mateixa que l'antera, no? Serà una constant d'emissió de radioactivitat. Un altre detall escabrós. Están muriendo. Estrellas de mar comenzaron a perder piernas y luego se desintegraron completamente cuando la radiación de Fukushima llegó allí en 2003. Eso al sud de Oregón, Estados Unidos. Pero los funcionarios del gobierno dicen que Fukushima no es culpable. <risa> Lo que no queda claro si son funcionarios del gobierno japonés o del gobierno de América. No importa. No importa. digo que Fukushima no es culpable. ¿Vale? Però, clar, la gent de la zona, ara estic pensant... La radiació, perdona, la radiació a les platges va augmentar un 500%, i els funcionaris del govern, clar, això és el govern nord-americà, funcionaris del govern van dir que la radiació provenia d'una misteriosa font desconeguda i que no era motiu de preocupació. És a dir, que tothom viu enganyat. Sí, sí, sí. Això és un petit exemple, el de Fukushima és un, petit, és un petit gran exemple, no? una... bé, són molts, son... tenen un sentit d'humor molt guapo, no? Eh... Una font de radiació desconeguda, però que no hi ha motiu de preocupació quan la radiació de la platja és cinc vegades la natural. Molt bé. Vale. Sobrepesca, dos pincellades de radio... de radioactivitat i dos pincellades més del problema dels plàstics. ¿vale? El problema dels plàstics sembla una tonteria perquè sembla... Únicament estètic, no? Dius, ahi, bueno, fa lleig, però quin problema té el plàstic? Doncs, bé, un problema que té quan es degrada pel sol o per, per la sal de l'aigua, pel sol bàsicament, uh -huh. allibera molècules tòxiques, no? Sí. Pot ser? Sí, sí. Vale, això és d'una banda. I de l'altra és que per aquesta fotodegradació es va fent cada vegada més petit fins que és ingerit per tot. Tota la, per, qualsevol qualsevol eh, peix de la cadena alimentícia, des dels més petits, fins i tot acaba menjant, el zooplankton, que és microscopi, acaba menjant partícules de plàstic si són suficientment petites perquè es pensa que és fitoplankton, es, es pensa que és plàcton vegetal, no? o es pensa que és un animal més petit encara. No? fins a animals més grans clar, es biocu no? es bio meng els petits i tenen de concentració Exacte, ja hi havia acumulació perquè clara el, el peix petit menja plàncton que aquest ja ha menjat granets de plàstic no? i el peix mitjà es menja el petit que ja té el papa a lo millor pe de plàstic etc i, mm. I bueno, hi ha un documental per a la, la xarxa que diu que S'ha vist que les tonyines s'acumula tant de plàstica arriba a causar eh, descens de la fertilitat i canvis morfològics. Uh -huh. I, I clar, com més gran sigui l'animal més amunt estigui de la cadena tròfica més, més va acumulant. Més té, si consumim nosaltres també, més dolentes per nosaltres. Uh -huh. I la, els problemes arriben no sols als peixos grans sinó també els mamífers marins i les aus que acaben morint d'intoxicació mm. i l'ONU diu que la tercera part dels hàbitats marins estan destruïts no pel plàstic sinó per les escombereries en general pels residus en general Clar, perquè per a part de tot això suma-li totes les Eh, da els danys físics, no? dels plàstics, no? a part de les toxes, de les toxines i el fet de que siguin petitons, també es, es queden atrapats o mm, Clar, sí, els eh, peixos o aus que s'ennueguen se o o conyats ja o nitones, pues s'achafa, les ales que ja sota, hi ha a no? lo millor els jazones del mar que estan soterrades en en muntanyes de, en muntanyes de descombreries. I, bé, bueno, una altra dada és que generem 6 milions de tones de residus cada any i que el problema del residus sòlids i dels plàstics, que es van degradant i convertint-en en substàncies en altres molècules més tòxiques encara, en de sumar, per exemple, els pesticides, no? Mm. I que eh, hi ha un milió, es calcula que un milió d'aus marines moren cada any per ingerir plàstic perquè arriben al punt de que Bueno, o que, que se'ls omple tant el, tant el pap de plàstic que ells no poden menjar, o que els farà ferides, no? estil taps de bolígraf, bo, eh, encenedors, encenedors etc. No? I que arriba a passar fins i tot amb les balenes, no? que se'ls omple tant el pap de plàstic que els capta tan poc de menjar que, que, bueno, que, que és, pues segurament des, des, perdrà molta esperança de vida, no? perquè no està menjant, són un, un animal que estarà amb ganes sempre. No, si té el, la meitat de l'estómac ocupat per plàstic, no? Pot ser. <ríe> Molt bé, <ríe> pot també. <ser. ríe> bueno, <ríe> lo de la balena ho deia, deia algú en el documental aquest que he vist en internet en un moment. Vale, Clar. No. Bueno. Pot ser, se li se anava una mica... <ríe> Estava exagerant una mica. Lo de les... Lo de les había, en els aus hi ha fotos, ¿vale? De, de aus mortes, seques i hi ha el... El maleït encenedor allà, en la zona on hi havia, on hi havia el pap de l'animal, ocupant-li ocupant mig pita allà. Sí, bueno, i ara estic, jo estic pensant, eh, si ja deu costar no, que, que un govern actuï contra una causa així somalí, que sigui una zona considerada en ningú com normalment és al mar... Mm -hmm, el gran abocador doncs pues, pues, trobem solucions, és la cosa més difícil que deu haver-hi perquè, clar, terreno de tots i de nadie a la vez. No. Sí, jo crec que, bueno, que si, si confiem en que els governs ho arreglin, anem bé. Sí. I, bueno, jo també volia comentar el tema dels microplàstics, que és, uh -huh. bueno, serien plàstics de menys a 5 mil·límetres, super, super diminuts, que es troben molt en molts cosmètics, en dentifrics, en gels, en exfoliants... Mm -hmm. Dentifrici també, no? Sí, els dentifrics, sí, sí. Llavors, tots aquests també van a parar al mar i els hi passa exactament el mateix, no? Els acumulen i que també... El que, el que diu és que tam també el fet que, bueno, això dels tòxics que has comentat, no?, d'aquestes substàncies químiques, doncs que també tenen les seves conseqüències i que se sap els seus efectes potencials pels organismes i sí que es coneix, però el que es desconeix més és aquest procés d'interacció quan un cop estan dins de l'intestí dels animals. Mm -hmm. Llavors, que això també és un problema perquè no se sap ben bé fins a quin punt aquestes conseqüències poden arribar a ser... Catà... Bé, bueno, a ma... quina magnitud pot ser exactament? El govern britànic els ha prohibit en els cosmètics. Ah, mira. Sí. I bé, no sé si queda algun detall més per dir del tema dels plàstics. Doncs... Pues, pues, si falta algun ja sortirà. Ara us deixarem un xut que és... Una mica diferent, perquè el xut hem fet sempre un tros d'algú dient algo molt propant, una conferència, per exemple, i una cançó després. Ara ficarem sols una cançó. El que pare és que eh, us recomanem que la busqueu a internet per veure el vídeo. Si potser ara, doncs ara mateix. És moby i la cançó és Are you alone in the world like me? Crec que es diu. I bé, recomanem aquesta cançó perquè el missatge ecologista... Més que la cançó, que no ho sé perquè no me l'he llegit i el meu nivell d'anglès és molt baix, eh, està en el vídeo. El vídeo és d'un dibuixant que crec que és diversificat, un dibuixant molt guai, que fa un estil així com si fos dels anys 30, dibuixos no, ah, dels anys 30 o així, i el vídeo és molt guapo. Llavors, si voleu compaginar, si voleu ficar vos el YouTube, dos repeteixo, és Moby, are you alone in the world like me? i fiquem un xut sense, sense ningú dient coses horribles Estem en els últims minuts del programa. Com aquest programa també és gravat, doncs no sols és gravat, sinó que l'hem fet a trossos. Aquest tross és independent de tota la resta i el faré jo sol. I us parlaré de les zones mortes del mar. Les zones mortes es deuen bàsicament als fertilitzants, a les, a les grans zones d'agricultura que estan al voltant de rius que les irriguen, no? doncs els fertilitzants industrials acaben en gran part passant a l'aigua del riu i del riu al mar. No? I hi ha abocaments doncs, també molt relacionats amb temporalitats, no? de les èpoques de de les èpoques de, doncs de quan s'han de tirar els fertilitzants, del creixement, les, creixement de les plantes i de cada cultiu i tal, però bueno, la majoria doncs, són en una època de l'any, crec que la primavera. Llavors, què passa? Que aquests fertilitzants van a parar a l'aigua del mar i alimenten les algues de manera exponencial, brutal, una explosió de vida d'algues. Què passa? Doncs que aquestes algues, que es, que es multipliquen de manera que bestial a la superfície de l'aigua, que és a on arriba, en la capa superfície que arriba, que l'aigua que arriba dels del rius es queda en la capa superficial, no? pel tot el joc de, de temperatures i de diferents densitats de l'aigua, de menys sal, més sal, més temperatura, menys temperatura, doncs l'aigua del mar està estratificada d'una manera bastant dura. No? La comunicació de l'aire és més forta, és més, és més flexible, la comunicació de l'aigua està més estratificada. Llavors la part superficial les algues es desenvolupen de manera explosiva i què passa? Doncs que com en naixen moltes, en moren moltes. No per res, no, no per res d'olempera, sinó de velles, no? Aumenta, aumenta la natalitat, entre cometes, perquè les algues, eh, estem parlant d'algues unicel·lulars, que el que fan és dividir-se en dos, no? Però el creixement augmenta, la mortalitat augmenta, molt. I, doncs, aquestes algues mortes cauen al fons del... al fons del mar. I... Eh, aquestes algues mortes són l'aliment d'unes bactèries aeròbiques que les podreixen. No sols podreixen les algues, podreixen també els animals microscòpics que s'alimenten de les algues que també es reprodueixen i caguen d'una manera exponencial respecte a la normal. No? Llavors, tot aquest detritus d'algues mortes i d'escrements de, de, de, de, de zooplàncton fa augmentar enormement la població de bactèries del fons del mar que s'alimenten de les algues mortes. I aquestes bactèries utilitzen oxigen per a fer la seva digestió, doncs consumeixen l'oxigen de, de la seva zona. Val? A la part alta tenim les algues produint amb un muntó d'oxigen, pot ser, però com per a l'estetificació de les temperatures i de la salinitat, la part, a la part baixa això no arriba. O no arriba tan ràpid com les bacteries sacan l'oxigen. Llavors hi ha una explosió, més que una explosió seria com un forat negre d'oxigen. L'oxigen desapareix perquè les bacteris la, la, el consumeixen. El consumeixen tan a presa que fan a uh, l'aigua inhabitable. I, per exemple, bueno, he buscat informació del VIMS, el Virginia Institute of Marine Science, l'Institut de Virgínia de Ciència Marina, i diu, per exemple, que el, que les zones mortes s'han augmentat d'una manera brutal al llarg del món, des del 1910 al 2007, que és de quan són les dades de l'article. Bé, bueno, la gràfica és espectacular. Eh, Pujar cada dècada, a partir del 1970, puja d'una manera bestial. I, bé, bueno, diu que hi havia... La quantitat de, de zones mortes actualment, actualment no en realitat perquè l'article és del 2007, està, aviam si ho trobo, en 400. Al 2007 hi havia 400 zones mortes, costaneres la majoria, perquè té, solen tenir relació amb abocaments de, de fertilitzants. I, bé, bueno, és això. Eh, quan l'aigua la, d'una zona es queda pràcticament sense oxigen, doncs els, els animals mòbils fugen d'allà i els animals que no es poden moure, com els moluscs, no? com, com les cloïsses, etc., i les plantes que estan arrelades en terra, no? les, les algues, les algues que, que estan arrelades, doncs es moren totes. I, i aquesta és la idea. Es estan, estan augmentant moltíssim la quantitat de zones mortes i són detectables via satèl·lit. Com forats de mort en, en el mar i sembla haver trobat algun artílic que diu que hi ha algunes que són el problema s'està fent tan gran que hi ha algunes que estan enmig de l'oceà, ja. I bé, amb això, amb això acabem. I únicament recordar-vos que l'Ordre del Xino continua amb la lluita. Que tenen un bloc, que tenen, estan fent una recollida de signatures en change.org, i que van fer una altra ocupació, van ser desallotjats i van fer una altra ocupació amb una calçotada. I us deixo amb, amb, el, amb el vídeo de YouTube, molt curtet, amb, amb, amb el so del vídeo de YouTube de un, dos minuts o tres minuts d'aquesta calçotada. Espero que us hagi interessat el programa i ens escoltem en dues setmanes més mali saludo estamos en lo que era el huerto del chino ahora hemos vuelto a retomarlo pues bueno este espacio antes de ser un solar en ruinas había dos edificios que uno de ellos era ruina malia y era un centro social, estaba completamente abandonado, se ocupó se ocupó y se generó un espacio de vida y la propiedad vino, lo derrumbó y el solar se quedó así como lo veis y se puso en venta. Entonces el 27 de junio del 2009 eh, distintos colectivos del barrio y un montón de vecinos y se volvió a ocupar el espacio y se volvió a dar vida. Y fue cuando nació Lord del Chino. Y bueno, nosotros llevábamos ocupándolo desde el 2009. Nunca había habido una denuncia por parte de ningún vecino por nuestras actividades, ni por ruido. Bueno, eh, era un lugar muy, muy eh, verde, ajardinado, con algunas verduritas. Y en el 2016 volvieron a poner otra denuncia por ratas. Entonces vino un inspector del ayuntamiento y sin entrar ni nada al espacio dijo que sí, que veía árboles y vegetación muy crecida y que por lo tanto daba credibilidad al hecho de que hubiera ratas y bueno, le pusieron una denuncia a la propiedad, el ayuntamiento. Entonces la empresa que ha comprado el solar vino y hizo lo que habéis visto. Se cargó el trabajo de ocho años de un montón de vecinos y un montón de gente que llevamos... Dándole vida a este espacio durante tanto tiempo. O sea, no sé si hay gente que lo conocía antes o no, pero esto, esto era un puto oasis. O sea, había una higuera no tres higueras sino enormes, una morera, un membrillo, un albaricoque, un melocotonero, un níspero, eh, un limonero, naranjo, mandarino, un montón de cosas, una estructura con cañas que hizo el colectivo de investigación cañera. El huerto está completamente desalojado. o Lastimosamente han arrasado en todas las plantas. Aquí en el corazón del Raval, compartiendo la calzotada. Soy Iñaki, vengo de Laura, que hemos presentado un libro de historias del Raval. Y bueno, aquí disfrutando de haber vuelto a recuperar los del chino. Que la propiedad lo quiso, lo descortó, pero por dos veces ya lo hemos recuperado y muy contento del, del Resistim Raval, ¿no? de recuperar este espacio para los vecinos.